Вона так і робить. У неї ключі від усіх кабінетів. З вечора всі самі зачиняють кімнати. а Вона приходить прибирати вранці до початку робочого дня. А ввечері ніколи не прибирає. Ввечорами вона прибирає якійсь інші установі. Не знає, де саме. Вона докладно пояснює і в той же час не може приховати подиву. Навіщо мені знати? Вранці чи ввечері приходить прибиральниця, яка має відношення до Антона, де дуряки. Щоб не здаватися нікчемним балаконом, пояснюю, «Шкода, що вона вечорами не працює. Тоді, можливо, могла б сказати, коли саме Антон Васильович тоді пішов із стресту. бо він, здається, в понеділок тут затримався трохи». Лідію Петрівну таке пояснення, наче задовольнило, вона киває і, вирішивши, що розмова наша закінчена, починає клацати клавішами машинки. Мене ж годину роботи прибиральниці цікавили з інших причин. Чи не вона бував, вже після закінчення робочого дня відчинила дедуря двері приймальні, де він і надрукував свого листа? Але чому саме в понеділок дедуряка мав друкувати того листа? Дже ми припускали, що міг зробити це і раніше? Скажіть, Лідія Петрівна, а раніше часто бувало, що Антон Васильович сам друкував собі якісь листи на вашій машинці тут, у приймальні? Не пригадую, що він ще колись тут щось друкував. Та й не мав цьому потреби. Найже як цілий друкарське бюро. Дівчата справляються. Так, тут наче все більш менш ясно. Крім хіба одного, хто ж все таки стукав на машинці в зачиненій приймальні після закінчення робочого дня в понеділок? Він ще Юрків казав, що виразно за дверима клацання машинки. Навіщо йому було б таке вигадувати? А секретарка каже, що вона не залишалася, не друкувала, бо поспішала на батьківські збори, між іншим, треба буде перевірити, чи була вона на тих зборах. Ще одне маю з'ясувати. Лідія Петрівна, а коли Якову Степановичу вже після того, як ви підете, раптом потрібно щось терміново надрукувати? А в нас у друкарському бюро одна друкарка чергує до 8 години. Отже, і керуючому не було потреби самому щось друкувати в приймальні. До речі, він мав би вже нарешті приїхати, коли такий пунктуальний. Лідія Петрівна, а звідки я не би подзвонити, що вам не заважати? Та дзвоніть, будь ласка, звідси? Мені не заважає. Звідси дзвонити? Мені не хочеться. Ні, я вже і так забрав у вас багато часу. Тоді зайдіть до якого Степановича. Там такий же зелений апарат, то міський. В кабінеті керуючого знаходжу серед чотирьох апаратів зелений і накручую номер грека. На кілька довгих зумерів ніхто не відповідає. Коли кладу трубку на важель, двері відчиняються. «Товариш Маринич, прошу вибачення за затримку. Добрий день!» По кімнаті вглає розкотистий баз, дещо несподіваний для такої явно не атлетичної статури. «Ви кудись дзвонили. Я вам не перешкодив, будь ласка, коли треба. Ні-ні, вже не треба. Тоді я з вашого дозволу теж подзвоню, а після того весь до ваших послуг. Прошу сідати. Широким помахом руки керуючий вказує мені на стілець. Енергійно набирає якийсь номер. Дмитро Кирилович, ти сьогодні на похилі був? Я таки думав, а варто було побувати. Скажи мені, чоловіче, навіщо я туди тобі кран виділив? З м'ясом відірвав і виділив. Навіщо? Він не підвивчив голосу, виказуючи якомусь Дмитру Кириловичу за безладдя на об'єкті. Я, щоправда, не дуже слухаюся. Розглядаю Калабана. Природа явно запроектувала зробити його рудим, але з якихось причин в останній момент поспішно внесла корективи. В результаті вийшло в середній між рудоватим блондином та золотавим шатеном. На обличчі його виділяються великі окуляри без оправи, як старомодне пенсне, пішки